אל תירא ואל תחת, והנה ועוניי הכינותי לבית אדוניי זהב כיכרים מאה אלף וכסף אלף אלפים כיכרים וחושת ולברזל אין משקל כי לרוב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף ועמך לרוב עושה מלאכה חוסבים וחרשי אבן ועץ וכל חכם בכל מלאכה לזהב לכסף ולנחושת ולברזל אין מספר קום ועשה והיא אדוני עמך ויצב דוד לכל שרי ישראל לעזור לשלומו בנו הלא אדוני אלוהיכם עמכם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 לבית הנבנה לשם אדוני.